Magyarázom neki egyik este a píszet. El akarom mesélni, hogyan vetett véget a háborúskodásnak egy virág. A legszebb rózsa lesz ebből a tőből, mondom neki. Mire ő, hogy minden rózsa szép? A hervat is, kérdem? Meg a fekete pontos? Mert van virág, amit úgy elcsúfítanak a fekete pontok. Meg ami belilul, mikor az ember vázába teszi? Az is feleli. Vagy amit megfosztok a szírmaitól, hogy dolgozzak vele? Mert azért úgy fel van háborodva. Mondja, biztos az is, mert mindegyik megszolgálta az urat. Mire mondom, hagyja már örökké az urat. Engem szolgált meg, mert én vagyok neki az ura. Tudjam meg, hogy minden rózsa csak az úr dicsőségét hirdeti, feleli kacagva, és csak azért felesel, hogy bosszantson. Tiszta provokátor. Mondom neki akkor, hogy az anyád valagát te kali. Ez a feudális gondolkozás örökké. Ha még sokat istenezel nekem, itt igazán befejezted a pályafutásod a békásban. De azért fel nem foghatom, hogy csinálják ezek a franciák. Feljegyzem a napját, amikor a píz nyílni kezd. Az ember nem látott még ilyet. Nagy ünnep a békásban. Kali is mind ott köröz, mint egy sas, figyeli a feslést. Nem több még negyven centi ha van az abokor. Nincs az ilyesmire szó micsoda habitusa van. Még rajzolni sem kívánom. Gondolom, várok még két napot, hogy lássam. Elhívjam Sultz bácsit? Kiugrana a bőréből? Vagy mutassam meg Wernernek? Az meg elájulna az irítségtől, és azt mondaná, neki már tíz töveki nyílott ebből. Popemilnek meg kell mutassam, ha jön, mert tőle van végtére is. Tőle meg a román államtól, mert az hozta be nekem. De én inkább úgy szeretem a nagy ünnepet, hogy senki ne legyen. Még Kali se. Meg is mondom neki, te Kali, ha meglátlak forgulódni ennek a tőnek a közelébe, én úgy megfoglak, hogy attól koldulsz. Megértetted? Rá se nézel. Na, megijed, meg is sértődik. Mindenért megsértődik ez a Kali. Ez neki a legnagyobb baja. Kérdem tőle egyszer, hát már a legjobban a széki asszony mit tud. Na, mit kérdi? Hát megsértődni. Hogy mondja Kali, mikor mondja a mesét? A mese végén szokta, hogy akkora szerelem volt a királyfis az aranyhajú közt, hogy arra nem akadt szó. És mert nem akadt szó, akkor elhallgat. Így van vége a meséjének az aranyhajóval. Ilyen a pész is. Erre nem akadt szó. A világ leghíresebb rózsája. Vajon miből lett csinálva? De azért ülök mellette hét napon át. Hét gyönyörű nap. Ez még csak az első virágzás. Ülök a jegyzőkönyvemmel, megfigyelek és feljegyzek. Aztán tíz lapot is tele tudok írni, mert ha az ember eleget nézi a virágot, megtalálja a szavakat. Popemirről semmi hírem. Szeptember van. lesz -e egyetem. Hallom egy nap, nem akartam én meglesni, ahogy szoktam, de hogy akartam, hogy aztán szégyenkezek ilyesmi miatt. Kali hangját a piacon. Betértem, hogy megnézzem, miket árulnak az emberek. Például a lopott korai kardvirágjaimat. Mert nálunk ilyen szokások járják, hogy beugranak, kiszedik, pá, nézheted, jövőre más is árulja. Meg, hogy nézzem, mik vannak mostan divatban, színek, csokrok, hogy kötik őket. A rucska féle virágkertészet azt tud. Túróség szépen csinálják, már a kislány is árul. Egyszer bokrétásan, egyszer magasra, mindig más a divat, ahogy kötik. A buci kert árusait nem látom. A résztestvérek hallottam meg vannak szűnve, mint virágos kert. Banga sincs már meg. Meg a hóstátiknál is megnézem az új palántákat, mert azok biza még júniusban is újra palántáznak mindent. Salátát, a késői paradicsomot, karalábét, már csak passzióból. Szeretem én a félét, hát megnézegetem. Hallom, kali óriási hangon kiabál. Tessék az illatos rózsát! Tessék, csak tizenkét le egy szál vörös, illatos rózsa. Itt az illatos rózsa, a békásikert kert legszebb virágai, tessék, Décsi Vilmos virágai. Tessék megszagolni, mert ilyen illata más rózsának nincsen a világon. Úgy slisszoltam ki hátul a hosszú utca felé, meg ne lásson valaki. Mikor hazaállít kegyelme és nagy büszkén mutatja a markát, mert úgy árul, mint az isten nyila, majdnem rávágok pedig én nem ütök nőfélét. Te, van benned körömpiszoknyi szégyen? Meg van ütközve, semmit nem ért. Úgy kiabálsz a piacon, hogy vörös a torkod, mint a legrosszabb kakasnak, s a nevemet piszkolod? Hát mennyit kérsz te azért a rózsáért? Te, engem mindenki ismer a városba, hogy képzeled magad? Hát, ha nem ismernék kendet a városba, nem is kiabálnék, fújja mérgesen. Rácsapja dühösen a lejeket az asztalra, a maga részét se akarja elvenni. Akkor megtiltom neki, hogy még egyszer kimenjen, és ilyen aljasul a nevemet használja. Bemegy a konyhába, az ajtót is becsukja. Este szótlan eszem a fuszujkáját, meg se dicsérem. Pedig jó, csak unomna. Mert azt úgy imádja, hogy nekünk minden héten a fúszújka leveshez kelljen imádkozni. Háromszor, négyszer, akár zöld, akár fejtő, akár száraz lópasúj, bivaj, Julis kabab, anyám kényebb, magyarázza, hogy az mind másféle, mert ő kétszer ugyanazt nem főzi. De az mind passzúj az egész. Igaz, hol füstölt oldalas belé, hol kolbászt, hol meg másféle körmöt, tindennyilát, cellert, melyikbe még paradicsomot is. Nem mondom jó, de már kicsi sok nekem. Mondom nekitek, Kali, a te jó istened nem talált fel másod, csak a paszújt? Annyit fingunk tőle, hogy befoghatnánk a sok gázokat világításra. Fut ki, mikor hallja, mit beszélek, hogy nekem milyen csúnya a szám. Miért, kérdem? Maguk széken hogy finganak? Netán szellentenek? Vagy turbékoló galambokat eresztenek? Úgy fel vagyok hergelve, de hagyom úgy sértődve. Borzasztó, hogy sértődik örökké. És akkor nem lehessen engesztelni. Másnap este leültetem, hogy békőjünk. Mondom neki, idefigyeljen drága Klára. Lehet valaha illatosak voltak ezek a rózsák. Sőt, réges-régen, mikor még ember nem dolgozott velük, bizony azok lehettek. De mióta mi nemesítők ennyi fajtát tettünk, vettünk, kereszteztünk, a teorózának az illata oda lett. Ilyen a tea nagyon gyenge az illat. Nem tehetünk róla. Vagy illat van? vagy az újfajta hibridek, amik remontálnak, azaz kétszer-háromszor nyílnak egy évbe. Hát szagolja meg, kedves, van annak illata. Őtet nem agázzam. Aztán sírni kezd, teszi a fejét tenyerébe. Én még nem is láttam sírni ezt a kalit. Hogy ő neki nincsen szaglása, ő ezt nem tudhassa. Akkor most tudja. Csak ne hirdessük, hogy illatos, mert még visszahozzák a szép asszonyok a reklamációval és nem kéne ilyen sokat kérni egy szálért. Ő vele lehet alkudni, mondja, de még hogy, tud is, szereti is, pedig a széki nem szeret alkudni, de ő nagyon tud. És miért ne kérhetne sokat, ha egyszer ennyiért is elmegy? S mennyi, de mennyit dolgozik vele a gazda, hát megvan annak az ára. Eddig a rózsával dolgoztam, de lehet minden meg fog változni most. Hirtelen jön minden a nyakamba. Egyetem, tagság, minden lesz most. Olyan gyors az idő. El sem mondom Kalinak, nem érti. Nem érti, és nem szereti a sok változást. Hiába, aki a Földhöz van szokva évszázadok óta, egész generációkon át semmi változás, csak olyan élet, hogy mindig szolgáljon, az nem érti, merre fordul a világ. Egész új élet van már. És be vagyok léptetve a pártba. Meghívnak, mint önálló fejlesztőt. Popemil Emil még a tavaszon proponálta a tagságomat, és hogy felvegyenek az egyetemre. Nem is szólt nekem, mert előbb át kellett menjek a verifikáláson, és az hosszú mese. Most nem léptetnek be, csak igen keveset. Főleg magyart nem igen, mert sok verifikálás volt, és sokat kitettek, aki nem felelt meg. Nagy tisztesség, hogy belépek. Csak aki tényleg igen kiváló személy, valami olyasmit tett, azok kapnak most tagkönyvet. Felvételt nem lehet úgy kérni, mint régen, 45 után, hogy csak írja alá a két ajánló és kész. Hogy tetszik az embernek a párt, akar cselekedni a párt szerint, hiszi az elveket és úgy. Most viszont ők hívnak be. Más világ van. Mikor fel vagyok véve, van két ajánlóm. Egyik Popemil, a másik egy régi magyar szaktárs még a futballból. Átment a verifikáláson, mikor volt. Donchsev. Eredetileg bulgár volt, pista. Az úgy megy, hogy előbb ismertetik az embernek az egész életrajzát megjellemzését. Apámnak még az apját is bemutatják, hogy az ki mi volt. Ateista család és apám kommunista. Csodálkozok is, honnan tudnak ilyen sokat. Apámat, testvéreit, gyermekeit, anyámat, mindenkit. Nekem az iskoláimat, hát azt röviden. Aztán a sikereket, a micsúri módszer szerinti kutatásokat, önerőből való gazdálkodást. Túloznak persze, hogy milyen nagy dolgokat csináltam. A múlt rendszer semmi segítséget nem nyújtott egy ilyen nagyszerű autodidakta koponyának. Sőt, akadályokat gördített elé, hogy képezni tudja magát. A kizsákmányoló rendszernek nem volt az érdeke, hogy a néphez eljussanak egy ilyen elme nagyszerű realizálásai. A vitamindus zöldségek és gyümölcsök az ellenálló fajták, amiket én mindig kerestem. Az adaptációs fejlesztések. A kapitalizmus érdeke az volt, hogy külföldről behurcolja a sok idegen fajtát, s hozzá az itt nem honos kártevőket is mind behozza. Mint a kaliforniai pajstetűt. A kaliforniai pajstetűvel vívott harcában ez a kolozsvári kertész, a nép egyszerű gyermeke éveket töltött el, s nem eredménytelenül. Miközben a rendszer tovább hozta importban befele a magasáru védőszereket, mert erre épül minden kabzsi, feudális földesúri rendszer. Minden, amit beszélnek túlzás. Tényleg volt egy féle, amivel próbálkoztam, de nem voltam sikeres vele szembe, mert csak a kifejlett tetőre tudtam hatni. Na, handabandáznak róla. De mikor az ember elmondja az életét fél órában, akkor minden túlzás benne. Mert csak a jelentős nagy dolgai kerülnek belé, amikbe sikert aratott. A kínlódásai és meddő kísérletei pedig nem, mert arról hallgatni szoktunk. A kaliforniai pajstetűvel épp nem tudtam még egészen megbirkózni. A beszélő ismerteti a tulajdonomat. Két és háromnegyed hektár kísérletes kert. Elmondja, hogy minden négyzetmétert a saját kezem munkájából, nemesített fajtáim eladásából vásároltam olykor negyed hektáronként. Sok ezer növényfajon van ebben a kertben. Na, ez épp igaz. Mindenben kiváló gyakorlati tudású, elméletben nem járatos mondja rólam. Mikor a fajták eladásáról beszél, kicsit beül a gombóc a torkomba. Fogja-e mondani a rózsát, amiből bajom volt? Nem mondja. Aztán mégis belékezd. Nyugati kertészek Potomáron vásárolják fel a 30-as években a fajtáit a fiatal kertésznek. Milliókat érő találmányok, amelyek egy országnak hozhattak volna dicsőséget nemzetközi kiállításon. De a burzsóák kizsákmányoló rendszerben mindössze 500 súlyosan megadóztatott márkajut azért, amiből aztán a nyugati üzérek meggazdagodtak. Most aztán beül a keserűség a számba, mert én hálával gondolok a hollandusra, aki megvette az oroszlán szájamat tisztességes pénzt adott. De lehet, hogy sokkal többet ért volna. Akkor következik a jellemem. Szerény munkás, magánosan dolgozott, segítség nélkül, néha ideges természet. Ateista szellemű, sovén, nacionalista érzelmei nincsenek, kapcsolatai sincsenek a polgári és klerikális körökkel. Román nyelven megfelelő színvonalon tud. Aglegény, magánélete rendezett. Háztartási alkalmazottat tart, amelyik nincs bejelentve. Kiemelik az egyszerűséget én bennem. Egyszerű vagyok, és ideges természetű, szenvedélyes. Mikor az én életem ismertetve van, felszólal egy eltárs. Nagy beszédet mond. Ha új világot akarunk, amelyet együtt építenek a nemzetiségek, fel kell számolni minden vasgárdista és hortista maradványt. Legionárgy, meg a hortista. Az most a legfőbb ellenség. Minden nacionalizmust, mert az a legfőbb akadálya a jövő építésének. És az önös egyéni érdekek. Csírájában kell elfolytani az egyéni érdeket, helyére a közös állítani. Olyan tagokra van szükségünk fejezi be, akik minden tudományos eredményükkel eddig is az új emberiséget szolgálták. Nem önnön magukat. Nupe propria persona. El van mondva előbb magyarul, aztán románul. Mindenki tegez mindenkit, ez így van a pártban. Nem is kell legyek tagjelölt, egyből fel vagyok véve. Mondják, másnál a verifikálás igen hosszúra elnyúlik, hónapokra is. Nálam nem. Csodálkozok azért. Az ülésben egyformán beszélnek magyarul is, románul is. Előbb, főleg magyarul, aztán a második részben térnek át. Igen sok a magyar a pártban. Régebben inkább a zsidó a háború előtt, de az is magyarul beszélő. Aztán a zsidó is kevesebb lett, úgy mondta Lali barátom, mert ők sem mentek át a verifikálásokon. Szegény Lali. Jordáki Lali. Másnak Bubi, nekem Lali. Nem mondta, de Lalinak az volt a legnagyobb bánata, hogy a pártnak ő nem kell és akkor most a börtön. Megdöbbentő. Éppen ő. Nem lehet megérteni, miért tették börtönbe. Mari azt mondja, csak kivizsgálják. Marit a feleségét hogy szeretél, Ali? Istenem, de mennyire? Őt és még három olyan régi elvtársat a háború előttről bebörtönöztek. és meddig vizsgálják? Akit így bevisznek, az gyorsan nem fogják kiereszteni. Valamit mindig lehet találni. Nagyon fő ember volt ő a háború után. A független Erdélynek az első embere, szociáldemokrata párti. Pedig ha egyetlen igaz baloldali ember van az országban, akkor az Lali. Jordáki Lali. A felesége Mari csak mind írja a beadványokat, írja, még fordítót is kell kérjen, hogy rendesen legyen megírva Romára. Az egyik ilyen kegyelmi kérelembe, mert megmutatta nekem, mikor vittem Mária napra virágot szegénynek, egyenesen Gyorgyu címezte, azt írta belé, hogy meg fog bolondulni és öngyilkos lesz. Mondtam, vegye ezt ki. Ezek a nők mindig öngyilkossággal fenyegetőznek. De ő nem, ő írja belé. Lementem hozzá, vittem egy csokor rózsát. Lali mindig vöröset vitt, főleg az Eszterházi grófnét, Gesvind Rudolfnak az egyik szép rózsája, amiben én beletettem egy kis vörös színt, mert eredetileg csak rózsaszínű volt, de nem sikerült, inkább elrontottam ezt a szép, tömvetelt rózsát. Lali mind mondotta, neki épp az tetszik, pedig el sem lett nevezve. De én most inkább vittem apróbb rózsaszimpulszenféléket. Szegény asszonyt nem mind emlékeztessem az urára. Van elég baja, ott maradt a gyerekkel. Gondoltam, ha már Lali nincs, mert ugye ő mindig vitte, akkor legalább legyen neki egy csokor rózsája. Úgy bőgött, hogy nem tudtam eljönni. Tényleg lehet, meg fog bolondulni. Most nincs olyan nagy felvétel a pártba. Inkább kiraknak többet, mint bevesznek. Nagyon megnézik, hogy kit, és csak a kiválóságra mennek. Eminence, így mondják. Filotti aztán így szólít meg, mert ő is tag, a volt futballtársam. Eminenciás uram, mint a püspöknek szoktak. Most a pártban nem nézik a nemzetiséget, az már igaz. Apám nem is hinni, hogy én itt vagyok mi kalapos kommunista volt. Horták a fekete kalapot széles karimával, mert a húszas években így jártak. Mint az egyenruha. Mikor aztán belettek tiltva, és később igen fogdosták össze őket, akkor már nem tették fel, mert mindenki tudta, mit jelent, és félni kellett, hogy lebukik. Ott a vasúton túl igen sok volt a kommunista a munkások iparosok közt. Aztán háború után mennyit kitettek a pártból, aki feladta a társait a börtönbe. Hát hogy ne adta volna, amikor fogták, úgy kínozták. Főleg a nőket. De épp hallottam, hogy a nőközt volt, akit nehezebb volt megtörni, mint a férfit. Az már biztos is. Nézem ezt a kalit. Bevinnék valami hamis dologgal, hogy vádolják, hát ez nem hagyná magát. Ez olyan, mint a szálfa. Épp így a jó kommunista is. Félholtra verték, úgy kínozták, törhetetlen maradt. És van olyasmi, hogy tagjelöltség aki várományos a felvételnek. Engem egy ülés és kész fel is vettek. Igaz, hosszú ülés. Még volt ott más jelölt professzor, író, munkás emberek. Mikor veszik fel a magyarokat, az egyik fő aktivista elmondja, hogy milyen volt a viselkedés a kisebbségekkel szemben. 1918 előtt a feudalista, spolgári, elnyomó nemzetiségi politika volt a kisebbségek ellen a monarchiában, főleg a románok elleni terdébe. Aztán 1919 után jött újabb elnyomó politika, mikor a háborúig a románság nyomta el a magyarokat a királyság idején. Na, mikor mondják a királyt, nekem szorul a gyomrom össze. Viszont a kiugrás után, 1945 után a nemzetiségi jogok széles körűen kivannak terjesztve mindenkire. Most végre egyenlőség van a háború után. Sorolja a magyar sikereket, egyetem, meg hogy mennyi magyar van a területi vezetésekben, a bűrókban. Fel vagyok véve. Már a tagkönyvet is kapom. Nézem, nézem. Hely, Lali, milyen boldog volna. Popemilnek megköszönöm még levélben is a tagságot. De az egyetemről szót se hallani. Be kell menjek ülésbe pedig hát nyár van nekem annyi a dolog. Most kell figyeljem az új keresztezésekből a remontálást, minden perc drága, mert a legfontosabb megfigyeléseket teszem az első nemzedékben. Épp jó nagy hőség van, legalább látnám, hogy viselik magukat ilyenkor a rózsák, a hőguttával hogy birkózunk. De menni kell, nincs mese. És igaz, kicsit kíváncsi is volnék. Ugyanis suttogta egy kolléga, de nem igen hittem neki, hogy megvan adva a magyar autonómia. Megjelent az újságba is, benne lesz az alkotmányban. A szkönteljá leközölte a tervezetet, utána szó szerint a romániai-magyar szó is. Mind gondolkoztam, hogy lehessen magyar autonómia, mikor a nemzetiségi jogok ilyen magas szinten meg vannak már akkor mit jelentsen a magyar autonómia? Erdélynek adják az autonómiát? De nem beszélgettem senkivel róla, nem szokásom nekem, hogy buta híreket elterjesszek, aztán így a levét de ha azt Könteján megírta, akkor úgy kell lenni. Mert ha egyszer az a központi lap, akkor tudja. Csak mi ugye nem igen olvassuk. Hallottam, hogy Magyarós Sándor, aki a központban van a pártnál és a mezőgazdaságért felel, annak a felesége orosz, Eszter, így hívják Esztera. Mogyorós a pravdát olvassa a feleségével, mindent tudnak onnan. Én valahogy sose tudtam felfogni az újságot. Az engemet sosem tudott érdekelni summa súmárum kisül, megjelent az újságban az alkotmánytervezet. Azt kell vitassuk, a véleményünk el lesz juttatva. Most mindenkinek ki van adva, hogy olvassa, vitatkozzon, megy a feldolgozás az ülésben. Ténylegesen van egy olyasmi tervezet, hogy létrehozzák a magyarság autonóm tartományát ott, ahol kompakt a magyarság. Akkor azt mondja egyik nagyokos, hogy a magyarságnak csak a harmada lesz benne. Hát akkor Kolozsvár benne lesz vajon? Mert ugye Kolozsvár nem kompakt, itt most mennyi lehet a román, vagy 35%? Vagy már több is van? Lehet csak Székelyföldnek lesz megadva az autonómia? A Szovjetuniót követjük ebben is, mert ott vannak ilyesmi területek, ahol a nemzetiségek összetömörülnek. Még a zsidóknak is van külön autonóm terület, egész messze keleten. De viszont hangsúlyozzák, hogy az autonómia nem jelent függetlenséget, hanem épp ellenkezőleg az egységet jelenti. Még nem értem pontosan. De gondolom, jó, ha egyszer autonómia, akkor jó. Jó kell legyen, más hogy miért csinálták volna. Meglátjuk, mikor már működésben van gondolom. Az ülés végén szép lelkesítő verset is olvas fel egy színész párttag. tag. Sol a völgyeket a maros szeliát? Dolgozó magyar nyer autonómiát. Közös birtokunkban tágabb térre lép. Így for jobban össze az ország és a nép. Megjelent a brosúra a hátán, amit osztani fogunk a saját körzetünkben. A Marosról van benne szó. A Maros az nem a szamos, ami folyunk. Akkor lehet benne se vagyunk. Már én nem, mert nem vagyok agitátor, csak szimpla tag, de kapok én is. Mondjuk, ha csak székelyföldre van kielölve az autonómia, akkor engem, mint kertészt, biológus kutatót nem igen érdekel. Ott semmi fejlett gyümölcs növényi par nincsen. Lehet most fejlődésnek indul majd, mert elkezdődtek az adaptációs kísérletek a hidegebb területeken. Egyébként nagyon elmaradott, és főleg hideg. Rózsa szempontjából indifferens, ahogy a kis Werner a nagynak az az ügyes fia megjegyezte, mert a rózsának ott nincs helye. Az autonóm tartományban legfeljebb Murokországban van jó föld, a nyárád mentén, ott van vásárhely mellett, gondolom az benne van az autonómiában. Az olyan jó föld, mint nekünk itt a hústát, de Székelyföldön, hegyes is, hideg is. Nem is igen bevallom. Politikai Politikailag pedig igen fontos most, mert az egységet fogja szolgálni, a román népköztársaság egységét. Egész szeptemberig mást se tudok csinálni, mint járni az ülésekre. Minden vasárnap délelőtt az autonómia ügyében. Az ember mind gondolkozik, hogy is van ez a magyar területi és adminisztratív örendelkezés földön, de még mi sem látjuk. Mert még nagyon mindent a központ dirigál. Bukarest. Kezdik az intézményeket vinni Kolozsváról oda le, szüntetnek meg minden intézményt itt. Ez nem jó viszont. Szerencse, én nem vagyok magyar érdekhez kötve, ez a szerencsém. Hallom, hogy az egyetemen most ősszel bezárják némelyik magyar kart, és románul lehet tanulni mostantól. A jogot, mekanikát, akkor nekem se lesz egyetem, gondolom. Át lesz téve a színészeti egyetem is Marosvásárhelyre, a matba. Most a mat tőlünk mindent elszívkáz. Nagy a sírás, pedig csak át akarják tenni, nem megszüntetni. Megvan most szüntetve a bójain is a filozófiai kar, mert azt idén bezárták. Az én kedves barátom Jordák Ilali meg még mindig bent van, pedig csak kivizsgálni vitték. Gondolom ott is a magyar érdek túlzott szolgálata lehetett a baj, pedig ő aztán illegalista is volt, baloldali. Rettentő vádak vannak ellene, a professzorok ellen, mert négyen vannak bent. Lali mindig a magyar érdeket nézi, a magyar nemzeti érdeket és a szocialistát, mert szerinte a kettő megfér. A felesége mari kétségbe van teljesen esve. De Isten bizony nem érti az ember a területi autonómia dolgát se. Most akkor kidirigál? Bukarest vagy Vásárhely? Mert az autonóm tartománynak Vásárhely a központja. Minek kell elvinni az intézményeket Kolozsváról? Elolvasom, mit ír az előre. Mert az ugye a magyar szküntéja, onnét veszi át az ideológiai kérdést. Azt mondja, a mat, azaz a magyar autonóm tartomány megteremtése fokozza, és még élesebbé teszi a nacionalizmus elleni harcot. Jól van, ezt értem. Félig. Mert ha autonóm magyar tartományról van szó, akkor ott épp a magyar érdekérvényesül. Pedig épp az a cél, hogy ugye ne szeparálódjunk, hanem egységben legyünk. Az ellenség az együttlakó nemzetiségek soraiban elszigetelődési törekvéseket, kulturális elkülönésre irányuló hajlamokat táplál. Az mindenütt van, nem kell ahhoz a mat. Nem értjük mi innen ezt az autonómiát. Nem is vagyunk benne. Nekünk a magunk dolgával kell törődjünk. Popemil mikor kérdezte, hogy miért nem megyek állami állásba. Mondottam neki, hogy olyan állami állás nincs kitalálva, ami nekem való. Inkább fizetem a földadót, Beadni nekem nincs mit. Emil Pop tanár egy egész este beszélt nekem arról, hogy megvan alakulva a magyar nyelvű agronómiai intézet. Szükség van a gyakorlati szakemberekre. Vállaljam, hogy elmegyek hozzájuk, és tartok nekik egy bemutatkozó előadást, hogy megismerjenek. Ma nem kell az olyan elmélet, amiből nincs haszna a mezőgazdásznak. Új alapokra lett helyezve a tudomány is. Ami tisztán önmagáért van, az mit sem ér. Ez Engelsznek az elve, és most ezt alkalmazzák a romániai felső oktatásba. A hasznos tudományokat. Régen több volt a haszontalan, csak úgy a filozofálás önmagáért. Ő tudja, mert ő sok iskolát járt. Megjön Popemils kérdi, készen állok-e? Alig tudok kérdezni. Kezdek szabadkozni, hogy én se előadó nem vagyok, se nem vagyok én katedrára való. Igaz, olvasok, mert érdekel. De olyan erőtlen a szabadkozásom. Miről csak előadást, csak ennyit kérdezek végül. Azt majd gondoljam ki, mert nekem annyi a témám. Ő akar engem felfedezni. Azt nem adja oda másnak. Csodája, hogy a magyarok még nem fedeztek fel. Nem is, gondolom magamba. Mert vagy irigyelnek, vagy inkább köpnek rám, mert csak hatosztájon van. Ilyen a magyar. Magyar magyarnak így a barátja. Ez az összetartás nálunk, hogy engem a román kell megsegítsen. De nem mondok egy szót se, csak marja a belemet. Emil Pop tanárral én nem beszélek nemzetiségi dolgot. Nem lehet azt úgy megbeszélni egy románnal. Soha nem is fog lehetni. Egész este egyedül vagyok a szobámba, ajtót is becsukom. Ülök az asztalnál, fogok egy könyvet, forgatom, veszek másikat. Semmi nem tud megmaradni a kezembe. Úgy lüktet az egész fejem hasad széljel. Ez a vérnyomás gondolom. Mit akarsz te, Vilmos? Egyetemet? Elment az eszed. Jaj, de szeretném, ha az én drága édesapám, aki nem érte meg, hogy lássa a kertemet, meg a drága bátyám, aki büszke, iparos, most itt legyen, és hallja, amit Popemil proponál nekem. Hogy lássák meg, drága szobafestőim és mázolóim, mi vagyok. Mi lehetek főleg. Mert kedves édesanyám úgy is csak azt mondaná, hogy hagyj ott te vérmos, nem neked való az az egyetem. Oda mész, kikacagnak a tudós Lehet csúfságból hínak oda, hogy lássák, mit tud egy tanulatlan ember. Inkább bére él még egy kis földet ottan lentebb a bucskánál, s rakjál be még pártő virágot, s adjad el. Ha már nem lett neked semmi parad, ahogy nálunk a családba szokás, és inkább mentél földtúrónak. Mert szerintük én földtúró vagyok. Pop Emil szerint meg egyetemre való. Hát nem lehessen az ember proféta a családjában. Csak az én nyomorult kis húgom ugrana a nyakamba, ha élne, a drága. Hogy mondja, jaj, de büszke vagyok rád, te vilmoska. Jaj, de jó volna ott hallgatózni azon az egyetemi előadáson, amit tartani fogol. Minek kellett neki szülni? Szegény erzsikém. A fene ott tegye meg, mert abba halt belé szegény. Ő is, és a gyermek is. Vérmérgezés. Az én drága édesanyám szavai úgy vágják a nyakamat, húzzák le a sötét mélybe, mintha köveket akasztottam volna rá, és akarok bemenni a sebes szamosba vele. Mert nálunk így szokás az öngyilkosnak. De oda megyek én az egyetemre, ha kinevetnek, hanem, Mert engem egy egyetemi professzor, a botanikus intézet direktora hív, aki mindig látogat és tanul nálam. A kertjének a rózsait is én csináltam, mert most nem számít, hogy tanítattak-e. És mit mond Kali? Nem mert befolyásol, hanem hogy egyáltalán mit? Milyen a paraszt? Csak tessék menni az egyetemre, és ha nem tetszik ott az uraknak, akkor majd nem hallgassák. A rossz papot is elkergetik. Hogy a pappal jön megint. Jaj, unom hanem semmi feneket nem kerít az ilyesminek. Ezért is nincs paraszti előmenet elmagától. magától. Nincs ambíció. Meglássa az ember, mikor ki lett próbálva. Már épp kezdek megnyugodni, hogy lehet tényleg nem kell úgy felizgatódni és annyit idegeskedni, hogy az egyetem szólítja az embert. Mert voltam fenn az egyetemen, hogy bemutatkozzak. Úgy jöttem haza, remegett a kezem. Nem tudtam gondolni semmire a világon egy álló napig. Aztán Kali folytatja. Tudja Kent, hogy van a mesébe. Próbálja a vasmarci, próbálja, aztán nem menjen. Akkor jön az ördög, s megsegíti. és akkor aztán milyen jól menjen neki? Még az aranyhajút is megkaphassa, mert az ördög megmutassa, hogy lehet egy olyan nőt megkapni. Csak épp aztán kéri az árát a segítségnek. Mondom neki, ide figyelj te Kali. Nem látod, milyen ideges vagyok? Emelen fel a hangom. Az előbb is bevágtam egy cserepet, pedig csak repet volt, még bírhatott volna egy telet. Te ne beszélj nekem ilyen meséket. Vagy elmondod rendesen, Vasmarcit, vagy béfogod azt a lepcsest! Béfogod. Így mondom neki, ahogy ő beszél falusiassan. Elmondja Vasmarcit, de nem bírok figyelni. Meg mindig az örtög úgy idegesít. Folyton ezek a vallásos dolgok a mesékben. Bár ez az ördög nem is úgy vallásos, hanem olyan örök szarkavaró. Csak a végén tudok kacagni, mikor az ördög megbizgeti Vasmarcinak a tökeit. Jaj, hogy tudja mondani ezt a Kali. Mikor az ördög megbosszulja magát, vagy a furkósbot a férfi hátán táncot jár. Egészen boldog ez a Kali, mikor eltángálják a férjeket. Meglátszódik a férfi gyűlölet. Jót kacagtunk a meséjén, de a magunk dolgát nem tudtuk meg. De aztán alig bírok aludni. Már látom magam a pulpituson. Már írom a szavakat. Már rajzolom a táblára a szemzést. Gondolom, a hibridizációt választom. Te a hibridekről. Ott alkottam valamicskét. Az embernek a legerősebb lovát kell mutatni a versenyen. Mit mondott Popemir? Legfennebb ötven perc. Az annyi, mint hallgatni sok, beszélni kevés. A virág kialakulásáról a nemesítés történetéről is kell mondani valamit, hogy érthető legyen, miért akar az ember újfajokat, hibrideket. A megfigyelésekről, arról a legkevesebb hét évről, ami alatt egy újfajta kialakulhat. Úgy is nevezném az előadásomat türelem rózsát terem. Mert hét év a legkevesebb. Aki siet, menje hentesnek. Aki nem képes ülni és várni, megfigyelni, javítani, az ne akarjon nemesítő lenni. Egy szóval a graftolásról, hibridizációról adok elő. És ha valami nem jó szót mondok, és kinevetnek, egész éjszaka forgolódok, izzadok, mint egy ló, guvacsban van a lepedőm. Ablakot nyitok és csukok, mert hol fázok, hol megfulladok a melegtől. Hajnalban elalszok kicsit, aztán már a madarakkal kelek, pedig előttük szoktam. Fogok egy takarót, meg egy olyan jó régi zsákot, és megyek a kertbe. Még jó nyírkos minden. Befekszek a teorózsák és a sárga polianták közé. Befekszek, aztán csak nézek az üreségbe. Menjünk az egyetemre, vagy maradjunk itt a kertben magunk örömére. Ki tudja azt megállni, hogy csendben maradjon örökké? Csak fekszek és dobog a szívem, hallgatom, pergeti az órámat kalapál a fejemben mennyél, mennyél mondja. Mennyél. Aztán jól megbuksz. Persze Kali ebbe is belőti az orrát. Az embernek nincs egy perc nyugta, ha oda vesz valakit a házba. Lehet, a legjobb nemesítéseim kell elmondani, és keresztezési technikáimat. És még ami egész újdonság, a környezettel való kísérleteimet, az adaptációs kísérleteket. Meg tudom, hogy eljön a rektor is, aki egy munkásíró, Nagy Istvánnak hívják. Kéne olvassam a könyveit. Az micsoda hatalmas dolog, hogy ma az is felemelkedhet, aki nem tanult az egyetemeken. Mert annak is lehet tudása. Nagy István rektornak öt elemije van. Épp ezért hívnak engem gyakorlati embert. Ha az a munkásíró is ott lesz, akkor bizony nemigen kell latinul beszélni és műszókkal, mert azt a kutya se fogja megérteni. Azt akarják látni, tudok-e előadni. Megvan-e a magabiztosságom és tudásom? de én már az elején el fogom mondani, hogy gyakorlati ember vagyok. Mert a gyakorlat most mindennél előbbre való, azt már én is tudom. Azt mondja Pop Emil, hogy a Türelem rózsát terem cím nem jó az előadásomnak. Most írtózatos léptekkel halad a történelmi idő, az szerint gondolkozzak inkább, nem jó hangzás ez a türelem. Legsikeresebb keresztezéseim, kérdem, nem, az olyasmi túl szubjektív. Akkor a hibridizáció. Az lesz a jó. Hivatnak be az egyetemre, vigyek papírokat minden. Én nekem az egyedüli papír a buletinem, és ha kérik, a születési okmányom. Nekem se iparkönyvem, mert nem fejeztem be apám mellett a szobafestőit, más tanfolyamok sincsenek, a tűzoltóságtól van nyolc évem. Még keresztlevelem sincs, de az most nem is kérik. De viszont van pár oklevelem a kiállításokról, amit még az előző éra adott nekem. Azt mutassa, megkérdem Popemiltől. Kiváló, bronzérmes, dicséretes, kaptam mindenre, kardvirágra, oroszlán szájra, főleg a rózsákra. Azt igen. Meg a katonakönyvem, az a felmentésem a háborúból. Lehet, nem fognak alkalmazásba venni, ha látják, mi van benne. Hogy nem olyan jó a hallásom. Lehet, megkérdezik, hogy fogom hallani a diákot, mikor áll a hátsó padban. Szerencse nem kérik mégsem. Az egyetemen fogad a dékán és két tanár, egyik úgy mutatkozik be, mint a helyi pártszervezet aktivistája. Magyarok mint. Szívélyesen üdvözölnek, bár az ember nem igen hiszi, hogy tényleg örülnek egy új konkurenciának, de kezelünk és barátságos a beszélgetés. Úgy hallják, hogy én a micsurini biológiával is foglalkozok. Nem is tudom, mit feleljek. Olvastam egy füzetkében Micsurins Kimír valami csoda nevét elfelejtettem a forradalmáról, és láttam a kiállítást is. És tényleg én nekem is vannak adaptációs kísérleteim. Az most igen fontos, válaszolják, és állítsam azt az előadásom homlokterébe. Milyen botanikai egységekkel kísérletezek a micsulini módszer szerint kérdik? Elsősorban a rózsával, mert én nekem az a fő. Meg néhány almas körte. Főleg a gyümölcs területéről mondjam el az eredményeimet kérik. Tudok-e hozni demonstrációs anyagot? Hogyne. Ezer örömmel mondom, hiszen már ősz van, és nekem az előadásom október egyre van tűzve. Csak hogy sajnos a gyümölcskísérleteket nem lehet ilyen kicsi helyen, mint nekem van, és ilyen rövid idő alatt lefolytatni. Ahhoz kell két-három évtizedig jó eredményt kapunk az én számításaim szerint. A rózsából megvan egy évtized alatt egy újfaj, ha sietünk, hét év. Nem kívánatos, mondják a tanárok, ha a túl sok időt hangsúlyozom. Ugyanis most a forradalmi változások korában a dolgok sebesen folynak le. Nincs idő két-három ember kísérletezni, mert az a cél, hogy az országlakossága jó, vitamindús gyümölcsöz jusson. Az egyetemi képzés sem lehet a végtelenségig húzni. Azt is le kell rövidíteni, hogy a kész szakemberek menjenek ki minél elébb a valóságba, a termelésbe. Kérdem, mennyi most az egyetemi idő? Négy év, felelik. Nem mondok semmit. Mert mit lehet erre mondani? Négy év alatt egy újfajta rózsát sem lehet megfigyelni. Kérdezik még, hogy milyen gyümölcsökkel folytatom a kísérleteim. Azt felelem, hogy nekem gyűjteményes kertem van, nyolcféle almából és hatféle körtéből, mint tiszta erdélyi fajta a batul, pónyik, gógyi, sóvári, meg a cigányalma a kedvenceim, s akkor a körte, a veresbélű, torzsa, az őszi mocskos, a hosszúkó havasai, a pergamot, a kicsi széki sorolom, de nem érdekli őket a sok név. Semmi más nem használok, csak a hazait, az erdélyit. Nagyon megvannak elégedve a válaszszal, azonban felhívják a figyelmet arra, hogy ma egységes Románia van, és nem veszi ki jól magát, ha mi magyarok már az almafajtákban is el akarunk különülni. Ugye, Décsi elvtárs? Mert a szeparatizmus ma nagy veszély. Szeparatizmus és nacionalizmus. Mondom, én nem úgy értettem, hogy ezek magyar vagy román fajták, csak hogy a vidék tekintetében. Erdélyiek, idevalók. Mert példának okáért a cigányalmával is kísérletezek, mi se nem magyar, se nem román. De azzal még nem értem el eredményt, nem tudtam nemesíteni, nem tudom növelni a térfogatát. Akkor a cigányalmát hagyjuk el. Mondja inkább úgy, hogy helyi fajták. Vagy romániai. Ha nagyon kell, mondja inkább az erdélyi medencéből valók. Kell adaptálódni nekünk is, nem csak az almáknak, kacaga dékán, Stefinek szólítja mindenki. Tegeződés van itt mindenhol, egyenlőség. Akkor maradunk a gyümölcsnél, ugye, décsi elvtárs? Hát akit így hívnak, és kacsint. Nézek, mint egy bamba. Mire gondol vajon? Mondja, hát nem magyar décse a legjobb gyümölcstermelő az RNK-ban? Na, fene gondolt erre. Akkor összegezzük, felelik. Az aktivista eltárs elmondja, hogy a rózsa a mai termelésben már nem annyira fontos, mint a burzsóákorban. Most a vitamindús gyümölcs ipari méretű felhasználása az ország célkitűzése, nem az öncélú virág. A micsolini módszer hazai eredményeiről beszéljek, főleg a gyümölcs tekintetében. Adaptálódás és a felvett tulajdonságok öröklődése. Jó lesz, kérdik? Az aktivista elvtárs még elmondja, hogy meg fog látogatni a kertemben a jövő héten, hogy végső formába öntsük az előadásomat. Útra valóul kapok pár friss brosúrát, amiket az egyetem nyomtat ki, főleg a micsurini és liszenkói módszertanról, meg a szovjet mezőgazdaság eredményeiről. Kérdezik, hogy megfelele nekem így a téma rendszerezése. Kérek kis gondolkodási időt felelem. Mire mondják biztatóan a társadalomnak, az egyetemnek, a romániai tudománynak igen nagy szüksége van a gyakorlati emberekre, akiknek olyan nagy tudásuk van, mint én nekem, és maguktól térnek át a szovjet biológia módszereire. Pedig mit kellett volna mondjak? Gyáva voltam. Gyáva kutya. Csak annyit mondok óvatosan, hogy jobban szeretnék a virágnemesítési kísérleteimről beszélni, mert azzal töltöttem már majdnem két évtizedet. Pedig mit is kellene mondani? Hogy a gyümölcs kísérletekben roppant az elején vagyok még, és alig tudok mit felmutatni az adaptációs folyamatról. Kettő pedig hogy nem alkalmaztam, és főleg nem tanulmányoztam a micsulini módszereket, legfelnebb hallottam róluk. Akkor megint elmondják, hogy milyen fontos olyan hasznos ismeretek átnyújtása, amelyek mindjárt alkalmazhatóak is a termelésben. A vége fele csak ülünk egymással szemben, ők várják a feleletet. Nekem pedig izzadni kezd a nyakam, s az arcomon megmered a mosoly, és csak nézek jobbra balra Még egyszer megpróbálkozok, hogy... Talán, amit az ember legjobban tud és gyakorlati munkája során megismert, azzal kellene a tudós tanárok meg a magas egyetem előtt neki megmutatkozni. Elmondják, hogy csak ne szerénykedjek, mert hallottak ők rólam és a vívmányaimról. Akkor két hét múlva nyújtsam be írásban az előadásom. Utána meg is tarthatom. Úgy megyek ki, leforrázva. Mert szó nélkül beleegyeztem, hogy olyasmit beszéljek, amit alig tudok. És ami nekik tetszik. Most fussak Popemilhez és kérdezzem, mit tehetünk. Nem lehetek ilyen gyermekes, hogy ő segítsen meg engem most ebben a bajomban. Mit mondana? Az egyetemen azt kell tanítani, ami hasznos és igaz. Kicsit mindenki alkalmazkodik. Nem olyan nagy dolog, amit kérnek, nem igaz? Már látom én. Amihez a legjobban értek, azt kell nekem eldobni. Mindent megírok mégis, ahogy tudok. Engedélyezik. Mi csurint idézzek még? és akkor idézek. Na, október elsője van. Adaptálódás és a felvett tulajdonságok öröklődése. Írtózatos becsben vagyok tartva. Mikor bemutat a dékán, azt mondja, hogy a tudomány megismétli magát. Ahogy a nagy orosz tudós, meg a magyar, Lobachevsky és Búja is úgy haladtak munkájukban, mit sem tudva egymásról, messzire minden kapcsolat nélkül, és mégis ugyanolyan forradalmi eredményekre jutva, úgy a nagy szovjet tudósnak, Micurin Iván Vlagyimirovicsnak is akadt egy romániai párja, aki az elnyomó rendszer által a város szélére üzve végezte nagyszabású kísérleteit, melyek ugyancsak a vegetatív hibridizáció témakörével foglalkoztak. Ma viszont a romániai társadalom minden értékes, gyakorlati tudással rendelkező tagja előtt megnyilott az út az érvényesülés, a közösségi munka, az egyetemi oktatás és nagyszabású kísérletezés jobbítás útján a nemzetiségi egyetemen is. Elmondom eddigi adaptációs kísérleteim. Mégiscsak beleteszem a rózsát, mert azzal kezdtem, hogy a Charles Kingham rózsát olyan sápat sárgának láttam, mikor a helyi viszonyainkhoz kezdtem nevelni. És akkor hogyan kaptam meg azt a ragyogó szint adaptációs és fokozatos átörökítéses módszerrel, meg persze főleg keresztezéssel? Aztán áttérek az almafajtákra. Bevittem két kosár gyümölcsöt, külön papírtaniszkiben szliben mindegyik. Kirakjuk tálcákra. Külön csoportokba az adaptációs fokok szerint, melyik honnét való, milyen fekvésű oldalakról magasságból. Ízlelgetik? Tetszik? Hát hogyne? Az ember igen jól tudja, mihez ért és mihez kevésbé, és amit csak sejt vagy feltételez, aztán amiben halálos biztos. Mert amiben halálosan biztos az ember, azt nem is kell mondja. Mert az úgy van. Faktum. Csak amit feltételez, arról beszél többet. Mert abban nincs bizonyossága. Az ördög mindig csábítja az embert, hogy olyasmiket mondjon, amiben nem olyan biztos. Mert nagyzolni akar mondom akkor megbátorodva, hogy az egyetemi kísérleti állomásnak is több félének kell lenni, több fekvésű és magaslati helynek, hogy eredményeket mutasson a gyümölcstermelésben, ha komoly micsurini kísérleteket akar. Akarunk, már a végén így beszélek.